Nu sitter vi i Fitnessfestivalen, eller ja, Elfskåmässan, men Christian från Fitnessfestivalen har varit snälla och släppa in oss idag. För idag har vi en gäst som, man vill ha den här gästen i IRL, eller hur Arskan? 100%. 100%. Och det är ingen mindre än, vår Allas, han sitter och garvar här i bakgrunden, ni kanske redan kan höra även det är. Kenny Strävan Dahlström. Wow. Vilket intro Välkommen Tack snälla Det Tack går snälla. inte att, att liksom rabla med ritlistan riktigt För den är lång Och spretig Det du har gjort i livet Ja, jo. lite har det blivit Men det är ju, för mig är det i alla fall väldigt, väldigt speciellt att sitta här igen Man blir nästan lite tårögd Jag är tårögd eh, ja. Och det kommer kanske komma tårar under avsnittet Vi får se eh, Men dagen till ära eh, Jag och Ken har ju poddat ihop i många år Förut när vi poddade för, för Body mm. Och eh, då hade vi en tradition Så av en händelse så har jag tagit med mig till alla här var sin radiokola. Så nu måste alla öppna den i sändning här och man ska höra man ska det. Man ljudet. Ja, man ska höra ljudet. Ja, nej. alltså Det här är för riktigt. Ja, det var inte det. Nej, nice, nice. Nu ska ni lyssna, och liksom känna, ni ska känna det här grupp lite i munnen. Det var jag har fixat det inga gymna. Eh, i den här podden kan jag säga. Så jag det Hur är läget? Ja, men tack Lina, det är, det är bra Jättekul att vara här Hur känns det att sitta här med oss? Ja, men det, är ju, det är nostalgiskt, det är kul Kul att ha asken på andra sidan För vi har aldrig suttit i en podd tillsammans Vi har ju det Och idag är det en söndag En härlig höstsöndag, solen skiner där ute Så att, Positiva vibes mm, mm. mm. Erskan, du och Kenny känner ju också varandra Ni går också way back från gymet. Ja, vi har sprungit på varandra Och snackat lite, men inte in deep Så det är det jag ser fram emot att. Uh... Du ser fram emot lite deep time, deep time. <laughs> Så vet jag vad du tänker Ja, ja du ja. Du tänker träningen okay. Hur <laughs> som helst men jävligt kul kan jag vet att du inspirerar väldigt många, även mig. Och jag vill beröra lite de beröringspunkterna. För jag upplever att du var tidig med en del grejer som jag har kommit till fatt nu. Alltså när det sker till det mentala och din mindset Där det kommer till träningen. Så det har blivit mycket kul att prata om det. För ibland, om man är inte är på samma plats, så kanske man inte greppar. Vad stackar kan ni om nu? Exactly. Förstår du vad jag mm, Absolut. Alltså, jag har liksom kommit till katt där. du tycker det är väldigt intressant och du var tidig med det där. Med mm. till exempel att mat är viktigare än kosttillskott att mm. gör inte det svårare än vad det är. Överkomplicerar mm. saker. Förstår du vad jag Absolut. Du var väldigt tidig med att förespråka det där. Mm. Jag skulle säga redan 2015 16, 17 mm. Vilket är intressant. För då var det väldigt mycket att man skulle överkomplicerade saker mm. det var så mycket hype kring allting mm. men någonstans så hamnar hon alltid tillbaka till det mest grundläggande som alltid funkar mm. vad säger du om det? Jag blir ju nostalgisk när du pratar om det Nej, men Visst var det väl kanske så att När jag hoppade ut på sociala medier Vilket via Facebook Och strävande egentligen var Tillbaka i till redan 2011 tror jag. Vi pratade 13-14 år sedan då, var det, då fanns det ingenting av det Som jag kommunicerade i alla fall På den tiden så att, Jag låg väl kanske Jag vet inte om jag låg före eller efter Men jag låg i ett annat spår än många andra i alla fall Ja, men jag tror att det är det som också fick dig. Den följarskaran som du har haft har mm. ju varit väldigt lojal och mm. väldigt engagerad i allt du har gjort. Och jag tror att det är för att du går in på djupet. Mm. Och även så här när, när du gjorde någonting som kanske gjorde lite litet lite minimalt avstamp från vad du brukade säga att du gjorde då blev det ett jävla liv på dina följare. För oh ja. så engagerade. Mm. Wow. Och liksom, det var lite av en helig person. Oh ja. mm. Det är Kristus oh ja. som springer runt på, fast på ett gym. Ja, det där, så där var det ju om jag spelar in sa någonting i ett Youtube-klipp där jag hade sagt någonting annat sju år tidigare mm. då kom det kommentarer nej, nej, nej, du, du sa du ju så här 2012 ja men strävan kanske handlar lite om att eh, testa och utvecklas och fundera och reflektera och eh, agera på och förändra saker och ting och förbättra ja, så jag, jag har en, och jag, nu outar jag men nu, så, det får stå för mig, men jag outar någon där ute mm. för du hade spelat in någonting du gjorde jättemycket bra material, det finns säkert kvar på Youtube Jo oh ja. Alltså, ja. Men då kryptor. Då var det ju så du äter ju liksom ingen det är ju riktig mat och det är inget mm. processat så var det väl någon Släkting inte dig som har varit hemma och typ käkat någon kvarg Och lagt ja, i din soppkorg Ris i Och då hade du råkat följa med på något eh, filmklipp Och det var ett jävla liv om den här ris Ja, det var printscreenet och, och, och verkligen, för man ser ju Jag kastar ner saker i soporna ja. Och då har pausa pausat Det där är ju 0,1 sekunder Men jag uppskattar det ändå mm. någonstans Att ha så engagerade mm. följare, det tycker jag ändå är fint Absolut eh, Och så mm. kanske då, om man verkligen lägger så mycket alltså, I tro på mm. någon, och så då, då blir man kanske ifrågasatt mm. Mm. Mm. Sen var det en annan också Nu blir det mycket anekdoter mm. Men det är ju kul För det var ju Du sålde ju Eller du <gör> gjorde ju också reklam För en gummisnotar <gör> <laughs> som du hade laddat med, med energi. Mm. Uh, för det var ju ta de här uh, banden som han skulle gå runt med som hade massa Just fantastiska. man arm, uh, skulle ha net med negativa joner. Ja. Negativa joner. Det finns ju mycket med, med alltså, joner och Ova nära mm. vatten, och mm. som jag absolut tror att vi, mm. vi är ju alla uppbyggda mm. av, av plus och minus. Mm. Atom är ju plus och minus om molekyler mm. och allt. Men det var ju så kul, för då <laughs> gjorde jag in ett avsnitt på Skoj mm. att han hade en skål med, alltså gummi studdar så kan med tro och kommissondoll. Ja ah, men de här kan ju köpa Sen var Det var ju folk som hörde av sig om mm, kan kunde köpa dem där. Exakt för att negativa joner fysiologiskt det är 100%. Exakt. Det är exakt så det är. Men att man då kan ladda ett gummiband med det och alla då det här var ju väl de första samarbetena som hände på sociala medier. Mm. Det fanns ju inte sånt här helt plötsligt började folk springa runt med några banden och, och berätta för hela världen. Jag hade faktiskt också ja, så. Hur, så jag hade också ett samarbete hur, hur bra man sov och hur, hur, hur fin man blev <skratt> ja. och hur lycklig man kände sig och så vidare. Ja. Så jag gjorde i det klippet, det ligger kvar någonstans på Youtube mm. Och det var ju folk som beställde bestämde, det måste Ja, det måste vi plocka upp mm. Ja, det var ju folk som beställde men, Eller försökte hur... beställa Ja, ja, ja men då skrev ju till mig, eller, de vill ha ett hundra pack Och så här, hur, hur betalar jag hur... Alltså, ja. mm. Men det är också fint, för, för de trodde verkligen på dig ja, det gör de. säkert fortfarande Men du har inte samma närvaro just nu Nej. Sociala medier, Nej. berätta Oj, oh, eh, ja. oj, oh, oh, oh, Det blev väl en lång storm Men jag drog igång för 14 år sedan Det var väl när jag hoppade ut på Facebook Och märkte när jag började lägga till träningsvänner Att det som Arsken var inne på Det som kommunicerades kring träning på den tiden Det var kanske inte just mitt sätt att se på träning Och jag såg lite annorlunda på det Så jag kände att här finns det kanske en, en väg in För lite annan syn på saker och ting Och så drog jag igång och det här var väl en tid då jag tror det kanske var jag och Micke Holsten som var i på absolut han var också väldigt aktiv. Ja, det var, var, det, var det fanns vi. Mm. Eh, och jag var väl jag minns, jag pratade lite med Alex Danielsson när vi var med på senast att då fanns det ingen som filmade på gymmen. När jag gjorde det på plan 2012 och filmade mina militärpressar så kunde ju folk titta lite märkligt för att man filmade ju inte på gymmen. Det var väldigt ovanligt. Men jag gjorde i alla fall min grej under några år men jag har alltid varit en sån som gör min grej och sen när jag märker att så småningom så alla Youtube och alla gör sina grejer och någonstans där så simmar jag åt andra håll. Så jag, så att, då tycker inte jag det är lika, vad ska man säga, det blir ett stort brus och då istället för att spela in ett klipp så sticker du ut i skogen och plockar svamp kanske istället. Mm. Men kände du inte någonstans att du hade ändå en målgrupp som behövde och ville höra mer om dig? Jo, eh, absolut Vi saknar dig mm, men, men så är det, men man får ju heller aldrig Arsken, <laughs> du var ju lite inne på det här Jag vet inte om det var när vi snabbt, snabbt, snackade innan ja, Eller när vi sitter och pratar nu Att jag var mycket inne på det, här med det okomplicerade Att det är inte så komplicerat Vi tänker så här, vi äter så här Vi tänker så här kring träning Och vi försöker reflektera över de här sakerna Har man då spelat in 700 klipp Så har ju allting blivit sagt mm. det, det finns ja, inte så mycket ja. mer att säga Och då känns det lite som att Då skulle jag komplicera träning ännu mer Om jag skulle fortsätta i all oändlighet ja, så, så någonstans känner som att nu har jag sagt mitt Och det ligger kvar där ute Så vill man titta på det det ligger ju där, men det finns liksom ingen mer att säga. Jag kan säga allting en gång till ja. ja, eller ska jag berätta om allt som var roligt Ja, <laughs> ja det går fortare Ja, jag fattar ja. Det, Men det är också intressant för att då Har ju du gjort det här men liksom nytt intresse och passion och inte så mycket för bekräftelsen. Eller att, att, att du behöver det här behovet av att bli sedd och hörd. Du hade ett budskap, mm. du droppade ditt budskap i 700 avsnitt och så mm. liksom nu har jag gjort med Och och gör jag något annat. Nej, men, faktiskt så, så är det ju. Och lite, jag har ju aldrig, du nämnde bekräftelse, det har jag aldrig. Det har inte legat mig så varmt om hjärtat att få. Självklart så vill man få bekräftelse för att, wow, jag tycker om det du gör. Jag tycker, det värmer ju alltid. Men jag har alltid haft svårt att Gå ut på gatan och folk kommer fram och Kör strävan, kör var kul Det är klart att det kan värma men Det blev ju ganska mycket sånt under några år Och på stan och folk som tutade Och folk som skrev och Det blev väldigt mycket meddelande i korgen Och jag är ju en ganska jordnära kille Jag vill träna, jag vill äta Och sen vill jag liksom vara Men, men så någonstans där så kände jag att det här är nog inte riktigt kärnesträvande avsam längre. Men det utesluter inte att man är vacker och kör igång igen. För jag har en lång digelista hemma på kylskapet med. Det här skulle kunna vara ett ämne. Mm. Det här så hoppas jag att du ringer mig. Här <laughs> ska jag besvika. Alltså, på podden. Ja, YouTube för sköta här Ja, men det är YouTube. Aha, men jag tänker så här: <laughs> om, om du har varit borta några år, mm. du vet jag inte exakt, men jag det, mm. det har hänt ganska mycket, Som mm. jag tror att du faktiskt kan dissekera och argumentera ja. för att eh, kanske ge en vettigare infallsvinklar till de som behövde de som kanske var de som kanske är 17-18 nu, men mm. som kanske var 12-13-14 när du... Ja, precis. Det, vad jag menar? Mm. det finns liksom en helt ny generation mm. som eventuellt skulle kanske behöva mm. ditt budskap, mm. Men jag tänker, är man lite yngre och lyssnar på det här så kan både jag och jag kan varmt rekommendera att gå tillbaka och titta på... Heter du Strävan på Youtube? Ja, det finns två kanaler på på Youtube strävan och strävan arkiv ja och där är, finns det mycket smått och gott kan jag säga, det mest gott det faktiskt mm, och sånt vad Mycket recept och sånt, enkla grejer, det har jag kommit ihåg. Ja, och det är ju vanligt än idag. Det går ju inte många dagar innan att står och pratar om just det här. Och det kommer fram folk, tjejer som killar, som gillar det. Och om jag kommer igen kan du göra lite mer och så vidare. Och en del av dem här är ju faktiskt ganska framstående idag. Och en del har skaffat sina egna kanaler och så vidare. Och då säger jag bara, bär fanan vidare om du gillade det jag sa och det finns ju ganska mycket jag har sagt där ute så, så bär fan honom vidare jag ska ju inte behöva säga det igen utan, så att det, det borde finnas x antal fanbärare där ute för det var ganska många som gillade det jag sa och då pratar vi 30 000 så kan vi 30 000 sprida spread the message lite, vad, vad heter Jesus lärjungar eller? Ja. <laughs> men, men var, varför tror du vad var det som du tror många gillade med det du sa För att det, jag tror det finns säkert eh, Lite olika läger Vad man gillar och inte gillar mm. Det var ju uppenbarligen många eh, som, som gick igång på ditt budskap Jag tror Jag vet ju inte hur det är där ute nu Eftersom jag inte alls befinner mig där Men man hör ju, jag är fortfarande kvar i gymmiljö Så att jag, det pratas ju Och jag tror att eh, det blev ju väldigt komplicerat när många människor började söka sig till gym 2011, 2012, 2013 och så... så vi har ju pratat om allt det här med kosttillskott och man behöver si och man behöver så det var komplicerat med olika siffror och man skulle ha det här träningsupplägget och man skulle göra det var femspritt och sexspritt och det var ju som ett helt NASA-projekt. Och då att ha någon som kanske har, har tränat några år och visar att kanske går runt och bär på en muskelmassa om det är nu det som är det intressanta och försöker kanske... Gör saker lite enklare och lite mer okomplicerat och kanske låt oss landa ner och reflektera över vad det är vi egentligen håller på med och hur kul det är att lyfta vikter. Och jag tror att det var väl det. Jordnära brukar folk säga och att göra ting lite enklare än vad många vill. Mm. Någonting som vi alltid kom tillbaka till när vi satt och pratade förr var just kärleken till träningen. Mm. Berätta lite om din kärlek idag. Ser den likadan ut? Eh, Askan och jag satt och pratade i försnacket med ja, <laughs> medan ni på att jag med tekniken så hade vi lite träningssnack och jag, eh, jag undras ju Askan just kring eh, han berättar om sin träning nu och lite det här hårda jobbet, de här tunga lyften och eh, den här Passionen för att göra saker där man har en ångestknut i magen innan. Jag vet inte. Så om man lyckas i den här sporten, om vi nu ska kalla det sport, så måste man ha, eller man måste inte, men det underlättar enormt om man har en förkärlek för den där ångestknuten. Att vara beredd på att saker och ting är runt och kanske trivas i den zonen där. Det är fruktansvärt jobbigt att befinna sig. Lite självplågan. Ja, någonstans där. Och, och inte bara göra en gång utan ha det drivet. Och vi pratar lite om det när man har gjort ett pass. Man bestämmer redan där och då vad som ska ske om en vecka, vart man vill upp det långsiktiga mål. Men man är där och, och, och, och grindar om man säger så. så. Eh. Och eh. det där är jag väl i min träning idag på, på vissa håll, men vissa håll har jag släppt efter. Grund av... Det är väl den tunga benträningen om vi säger att jag har lyft skrot nu, jag är inne på mitt 37 år mm. och ju, man kan säga, här, tunga knäböj efter 37 år, det lockar inte på samma sätt Bra. om vi, skulle någon bli lite intresserad så finns det tidigare avsett på på tillsammans med Alex då vi pratar mycket om det här med Äh, känslomässig respons av det man gör. Man, man går in och så gör man någonting, då vill jag ha en känslomässig respons. Mm -hmm. äh, och det vill också jag ska ju också ligga i linje med det jag investerar. Om jag går in och investerar kraften, då vill jag få någon tillbaka. Mm. Och jag minns att vi pratar om bicepskörl. Varför kör du inte bicepskörl? Mm. Känslomässig respons ungefär som att jag käka ett knäckebröd. Det ger mig ingenting. Men det är, för att få den känslomässiga responsen äh, av träning så är det mycket effort som ska in. Och jag har haft lite små skador i vader och så, så jag jag är väl inte där i benträningen idag men jag är däremot kvar där i överkroppsträningen just nu i alla fall. Militärpressarna går varma? Ja, de, ja, de släpper jag inte. Den dagen jag inte militärpressar 100 kilo den dagen skjuter jag framför mig hela tiden. Hur rätta mig, jordvärme? <laughs> Träffar men, men jag tänker: Det finns ju liksom många vägar till rum som man säger. Alltså man kan träna på olika sätt. Och vi kanske behöver lite mindre ansträngning om du är extremt genetiskt begåvad. Men vi pratade ju om att det här det här knuten, det här pirret det är ju halva tjusningen tycker jag mm. att, att gå in och göra ett jobb där du har en effekt, vilket är mm. större och bättre muskler mm. och, och, och sen är det, tycker jag för min del så här, om något inte vill förändras, till exempel muskel inte vill växa, då måste effort vara ännu hårdare, mm. hårdare planering, hårdare jobb, mm. hårdare insatser, yeah. uh, det hela den liksom, processen tycker jag är en riktig tjusning med träningen. Ja men så är det och eh, lite så om vi pratar om att få, få ben att växa så vet vi att eh, <skratt> <oj>. <skratt> Nej, ska vi få ben att växa så vet vi alla att det, det krävs hårt jobb och jag har alltid utgått från principen att benträning är alltid varit det som har styrt mitt träningsupplägg Jag har inte följt det strikt utan jag tränar ben och när de är fräsa då tränar jag ben igen och däremellan så tränar jag överkropp eh, och, och det är klart att då går man ju ganska tätt vilket då betyder det att kanske är man helt frisk ett år på 365 dagar så kanske jag inte har haft träningsverk i benen 20-30 dagar max. I övrigt har man gått runt och haft träningsverk i benen eller varit slut i benen. Och någonstans efter över 30 års träning så blir man ju ganska systemet måste ju... Ja, ja, man, man blir ganska lesp att tillbringa ett liv rörelsehindrad vilket man faktiskt är. Och, och ibland så är det man, är, är här mitt liv, den dag jag dör så kommer jag aldrig kunna använda mina ben för friska saker, för mm. de är alltid söndertränade. Så någonstans så känns det ganska friskt nu när jag vandrar mycket i fjäll och, och är mer ute i skogen. att ja, jag, har, jag har ben som... Jag kan gå med mina det, ben. De funkar. Ja, de funkar. Mm. Så det Så ser det ut just nu. Mm. Men du har också så någonstans har du ju, visst du har också tävlat i bodybuilding mm. men någonstans har ju din kärlek ändå alltid, som jag har sett i alla fall varit att bygga snarare styrka än ja. stora ben, även om det är en nice mm. bonus, eller? Jag har, väl, jag har alltid gillat att utföra jobbiga saker och i perioder så har det jobbiga sakerna bestått av mycket tunga lyft eh, för jag tycker om det i andra perioder så kan ju mycket volymträning, det kan vara att jag går tusen utfall eller gör tusen armhävningar det är ett annat sätt att göra jag har alltid tyckt om att göra jobbiga saker och när jag tröttnar på att göra på ett visst sätt i det här fallet kanske tung, mycket tunga tvåor, treor, fyra. ja men då ändrar jag bara väg så försöker hitta något annat sätt att göra jobbet på så att eh, nu nästa älskar jag göra tusen armhävningar. Eh, och när det... det är jobbigt. Ja, och när det är klart så går jag hem. Det är det passet som ligger nästa lördag morgon. Och vad ska jag med det till vad, vad händer då? Vad är syftet med det? brukar folk fråga, jag vet inte, men det är jobbigt. Och vi behöver göra vad jobbiga var, saker... sa precis innan det här... Är vad du får ut av ja, exakt Känslomässig respons. Exakt. Och ja. Så länge man har det- känns det som att det är värt att göra det. Ja. Vad det nu kan vara. För att det ja. kan variera för olika ja. personer. Lite det som vi pratade om Asken, innan. Att om jag funderar- jag vill gå in på gymmet- har inte jag en knut i magen- då försöker jag gå ut och så försöker jag tänka till- och, och ha något jobbigt att göra. Och det, där, det där är också ett sätt. man. Oh, vad ska jag göra idag? Nej, men jag gör fem en för lite knut i magen- Ja, men vad händer om jag gör tusen då? Ja, men uff, fy, Lite större. Och så känner man, ja men där, nu är någonting på spåren. Bra, nu har jag målat in mig själv ett jobbigt hörn. Och så blev det då träningsupplägget. Men varför är det så viktigt då? Jag tror att det handlar det flykt? Jag vet inte, men jag tror att människan och vi sliter i vårt anledning svett och så vidare. Det finns en enorm tillfredsställelse i att använda våra kroppar och göra jobbiga saker med våra kroppar. Och jag tror att ju mer civiliserade om vi nu ska kalla det, och tekniskt samhället blir, desto mindre sliter vi hårt med våra kroppar. Och, och där kommer eh, det kommer negativa effekter av att inte jobba hårt med våra kroppar. Och någonstans där så har vissa av oss en mer för kärlek för att göra jobbiga saker. Eh, så det ligger i ditt DNA tänker du Ja det har i alla fall alltid gjort det att, eh, Om inte jag gör jobbiga saker Så blir det lite, lite Hormongägga blir, Livet blir lite för lätt På något sätt jag vet inte Så det är viktigt för mig att jag göra jobbiga saker um, Då mår jag bra Österbron mm. eh, framåt... Är den med dig? Ja varje månad ja Stjärnorna men ja, var, varje... oh ja. Mm. Det går inte en enda gång Utan att jag går över Västerbron Utan att jag tänker på det ja, ja. Eller jag går sällan över. nu kör jag mm. <laughs> Du går över ja, alltså Jag bor ju på ena sidan Västerbron Och gymmet där jag jobbar ligger på andra sidan Västerbron Och jag har jobbat där nio år Och jag går fram och tillbaka jag, Man kan ju göra matematiken Hur många gånger jag har gått över Västerbron För det är även på lediga dagar Så att jag kan Västerbro Och jag kan vart solen går upp och var solen går ner Och jag kan när molnen går upp och så vidare Så att, där kan man blicka ut över mycket mm. Jag tänker på Det känns som att du är ändå just nu I alla fall de senaste åren Där du kläv bort lite från eh, sociala medier Och lite i din egen bubbla Alltså du, du, du, du klatar, du vandrar, du jobbar mm. Till hand om dina klienter under den här perioden, hur mycket har du uppfattat- vad som har pågått i branschen? För att du är ju ändå på gymmet ja. där mycket händer. Mm. Eh, har du varit liksom lite närvarande, mindful för att liksom ha ett öga på vilket håll allt har utvecklats- mm. och så vidare, eller har du bara varit inne i din egen bubbla? Nej, absolut inte. Man, man ser ju och så. Och det här har ju gått i vågor väldigt mycket. Jag minns ett... Eh... Ett av de största avsikten som jag och Linné hade det var när Antonia var där och vi pratade om, om kroppsfixering inom inom fitnessvärlden och så såg det ut då när det där var 2016, 17, 18 vet inte. men några år innan så såg det ut på ett sätt och det hade gått i våge lite om det här med kroppsidealet och, och hur folk är men jag tycker ju att Kroppsidealet har väl gått åt det mer positiva hålla, åtminstone på, på den kvinnliga sidan mm -hmm. där jag tycker att ja, nu kanske jag har lämnat det jag tyckte mindre bra om för tio år sedan, och, och det blir lite mer. Ja, man får alltid vara försiktig när man, man ska uttala sig om hur en kvinna ska se ut. Men jag uppskattar ju när en kvinna har lite mer kvinnliga former. Och det jag tycker är gott åt det håller Så där tycker jag att det ser friskare och sundare ut. Men sen tycker jag, precis som samhället i övrigt, att vi har gått mot en väldigt, väldigt egocentrisk och självcentrerad värld. Och den ser man ju väldigt mycket ute på gym idag. Och den, den, den tycker jag är lite tråkigare att se. Lite som. För 15 år sedan så var det väldigt få människor som tränade med hörlura till exempel. Man gick in och tränade och alla sa hej och mm. massa sa tjena och... och... Men nu är det knappt någon som pratar med någon. Alla går in och det är viktigt att lyssna på sin musik. Man kan inte lyssna på andra musiken. Alla är i sin bubbla. Det är få som hälsar på varandra. Det, av den yngre skolan så är det väldigt få som skaffar nya vänner på Gym. För ingen känner ingen. Och jag rör mig hela dagarna. Servera det liksom. Ja, och just det där, att man, man går in och det är jätteviktigt att ta sin PVO och lyssna på sin musik och göra sin grej och, och inte bli störd. Och man får inte prata med varandra. Så att jag tycker att det sociala på Gym i alla fall där jag är. Det finns ju många gym i Sverige så jag ska inte uttala dem om alla. Men det sociala samspelet mellan de här människorna som är på gym och den kulturen och trivseln den har ju försämrats avsevärt. Och det beror ju på såklart klientelet mm. ja, Då, då men kanske du menar att det kanske är mer yngre på just det gymmet du pratar om mm. kom... Ja, det är, dels är det yngre men även andra människor att, alltså även äldre så att det är väldigt mycket man går i sin egen bubbla och man hör mindre eh, i och med att jag jobbar som tränare då har jag inte jag höll det på mig så jag hör ju vad som händer på gymmet mm. och det är väldigt sällan man hör folk som ropar tjena, tjena, kul att se det allting bra mm. det pratas mindre och jag kan ju sakna den den sociala aspekten så för att komma tillbaka till ärskans fråga. Jag tycker att eh, kroppsidealen har ju absolut inte gått åt det felaktiga hållet. Jag tycker det känns friskt och sunt så. Eh, mm. Men jag, jag kan väl känna att eh, den här e egotrippen av att eh, stå sig själv närmast eh, har, det, det har ju ökat till lavinartart förstås med sociala medier och, och Youtube och filma sig själv, fota sig själv och eh, så. Så att... Eh, Ja. Jag håller med, alltså, det var en väldigt bra jättetagelse för jag tänker några positiva grejer och vi ska lyfta upp det det är dels att det har blivit en helt annan inställning hos många tjejer globalt att träna tungt man har oh ja. knäböj, knävöj raka mark, du vet, att man, man verkligen har tagit utrymme det ser vi ju tydligt mycket mm. coolt jag tror jag. Det tror jag också påverkat eh, Kroppsidealet Att man behöver inte vara pinsmal Och nästan liksom dietat året runt mm. Vilket tränade ganska mm. mycket i mitten av 2000-talet mm. eh, Så det är väldigt, väldigt positivt skulle jag säga. Men precis som du säger Självcentreringen har ju liksom mm. Svårat totalt eh, Och jag kan också tycka att utan att man hellre har skaffat sig många erfarenheter och adekvat utbildning så finns det också väldigt många experter eh, helt plötsligt i, i den här branschen. Mm. Ja, det handlar ju om att information är ju så lätt Alltså information i alla dess alltså Både kvalitativ och väldigt låg kvalitativ Och totalt avsaknad kvalitativ information Finns ju på, på nätet Och det finns det är gratis, det är tillgängligt Sen yes. så har man inte den erfarenheten Har du inte själv tränat länge Då, då kan du inte ens validera den informationen right. Utan man sväljer allt med hull och mm. hår, Det har vi pratat om mycket också Men nu är det, skulle jag säga, mer än någonsin Ja äh... Jag som inte är uppvuxen med internet Har ju lärt mig att Jag går till böcker och försöker Skaffa mig kunskap där Men nu växer upp en internetera Och man säger Allting som finns på internet behöver inte stämma. Bara för att man googlar så får man träff på någonting så behöver inte det betyda att det är just så det är. Och det finns väldigt mycket människor som tycker och tänker kring, kring träning och, och det kände jag också att någonstans så måste vägen rinna över. Hur mycket vill folk att jag ska prata om en sån simpel sak som styrketräning För det är, inte, det är inte det mest komplicerade. Så att informationsflödet överhuvudtaget världen är helt enormt. och Speciellt kring träning. Och där Önskar man ju bara att eh, man alltid ska utgå från lite källkritik. Mm. Om man tänker sig att man tar till någonting så räcker det inte bara att man har läst eller hört det, ja, det utan säkert. man kanske ska vara Liksom som var inne på att försöka skaffa sig någon form av validering. Om man nu känner för att komplicera allting. Annars kan det vara ganska okomplicerat också. Ja, men sen så tycker jag också att det är ett ansvar att även om man är ny, vilket är jättekul. Mm. Vad kul! Du har hittat till träningen och allt det här. Och då vill man ju lyssna på andra som kan. Mm. Men det handlar ju också om att någonstans så måste man ju använda sin hjärna också själv. Och ta reda på kanske saker. Om man är intresserad av någonting, mm. då kan man ju inte bara mm. lyssna och svälja allt ändå med hullhår. Man måste. Ju, man måste liksom plugga lite eller liksom mm. ha ett intresse att försöka förstå och inte bara... Men så är det ju lätt att lyssna på folk för att man... vem ska man vara. som man göra man är helt ja, Exakt. Det handlar lite här om erfarenhet. Det var lite som när jag satt och skojade innan I försnacket Du missade det. försnacket som var utan mig. <skratt> ja. Nej ja. men lite gott. så. Här, och mig. Vi vi lite har lite skägget vi, vi är lite så här, lite äldre fluffiga men vi har redan muskelmassa. Men Många vill, varför ska man lyssna på oss? Kallade du just mig liten? För då ska alla göra det över bordet. Men du är ung där ska Försöker upp där. <skratt> I det här valet så var det ju askan och jag som satt där. Du var inte där. <skratt> Nej, nej, och det är ingen som kanske vill lyssna på vad, vad vet vi om träning, gamla gubbar. Ja. så där. Men jag växte ju själv upp på atletklubb när jag var 15-16, så jag är ju uppvuxen med att de här äldre var de som lärde mig och sa till mig och inte göra på vissa saker och, och skällde på mig om jag betedde mig illa på gym. Så att jag är ju verkligen uppvuxen med att lyssna på de äldre. Men, och, för, för erfarenhet är ju AO i, i det här att vi har gjort väldigt, väldigt många misstag i vår träning ja. och det är det vi har lärt oss av. Det, det är ingen dans för rosor, det är inte så att det vi berättar och det vi kan om träning eh, är för att allting vi har gjort bra, utan det är snarare tvärtom. Eh, och därför så kanske man, men den sociala världen idag, medievärlden, är ju väldigt mycket 20, 21, 22, 23 och eh, inget ont om det. Man kan se bra ut för den åldern, men erfarenhetsmässigt så jag menar, det jag visste om styrketräning Jag hade mycket muskler när jag var 22 Men det trodde man veta då Det har man ju reviderat ganska ganska många gånger Så lite ödmjukhet kring att man, eh, Vad man tar till sig Och vad man delar med sig av Det är bra, bra skit mm. Någonting jag tänkte på För jag försöker verkligen var öppensinnad på riktigt jag avskedde där, det var bättre för alltså, jag mm. försökte ta ett starkt avstånd från mm. det men det är som du är ofta inne på det, det här passionen till träningen Om vi, om vi skalar bort allt annat, mm. allt annat. Mm. vi annat. Vi tar bort att du syns och hörs och för mm. Vi tar bort det, vi, tar, mm. vi stänger ner Instagram, vi stänger ner mm. Fråga är hur många som mm. skulle vara kvar Exakt. Förstår du vad jag menar? Eh, och, och jag kan han, han, han inte nu lite och, och en stor del mm. av vad jag gör är de här kanalerna, för mm. jag, liksom, jag tycker det är kul att dela, tycker det kunde inspirera Jag har kapitaliserat på det, det är mm. Men om vi går till kärnan mm. betydelsen av allt mm. att göra vi drar till med någonting Din femma på 200 i böj Eller 250 i mark Whatever mm. Den känslan Om det bara är det du får Ingen annan tittar på Hur många skulle vara kvar mm. eh, Och vi sa att du kommer aldrig få en bekräftelse för det Men det är bara själva grindet Du mm. går hem med känslan mm. Och det kommer att ta 15 år för dig att få det. <laughs> det hade varit intressant Ja, men så är det jag, När jag föreläser Då brukar jag ofta komma in Det var därför jag sitter och får gå okay. För just när många människor på jorden Skulle egentligen hålla på med styrketräning Om det var så att vi gick in i en egen liten källarlokal Och ingen såg oss, fanns inga speglar Du går in och verkligen lyfter vikter För många av oss säger att vi älskar att lyfta vikter Men gör vi verkligen det? Har vi den passionen? Det är väldigt få Vi satt och snackade i snabbt. Alltså jag orkar... jag jag går hem Jag <laughs> har en bra podd innan podden Jag går hem <laughs> Ja, det är Arskan och Kenny behind the scenes Nej, men vi pratar om det där För du går in och kör i ditt eget gym är Alldeles ensam och där utan det sociala Då är jag faktiskt med Ja, precis <laughs> <laughs> Nej, men det har en inte glömt nu <laughs> Sorry, vi hade en gäst i vår förhåll <laughs> Men, men, och jag har verkligen Nu tappa jag fullständigt Men det där är otroligt viktig frågeställning Hur, hur många har jag egentligen råd på med den passionen Får jag ta en sidostory? ja Självklart det, det absolut största genomslaget Jag har haft på sociala medier Det är inte på Trots alla klipp jag gjort på Youtube Och Facebook och Instagram Och vårt poddar Det är min pappas modell Mm litet hus utanför Södertälje på landet och den gången jag filmade och fotade, för han har hela övervåningen byggt en tågbana mm. eh, och, jag fotade och folk blir helt fascinerade över det här, och vad det egentligen kommer tillbaka till, det är passionen för min pappa tar aldrig upp någon uppe på vinden. Han, han frågar aldrig någon. Nu kommer gäster. För han går upp, han gör sin grej. Och han har gjort det hela mitt liv. Byggt tågbanor, stora hela världar. Han har ingen Facebook, han har ingen Instagram. Han har aldrig tagit en enda bild bara. Mm. Eh, och just att den här passionen av att göra någonting det, det, vad världen säger spelar ingen roll. För man har sån passion för vad man gör. Det är, tror jag är en utövande art att många verkligen ifrågasätter sig. Vad har jag passion för? Och följa den passionen. Om det då så är styrketverkning, då är det en passion för det, men det kan lika gärna vara andra saker så att jag tror att är inne på ett jätteviktigt spår och ett utdöende uttryck, för jag tror man inte pratar om passion och i ifrågasätter, vad är passion och vad ger ett passionerat levnadssätt, vad ger ditt liv dina passionerade val, Linnea, oj du vill säga någonting Ja, alltså det är, vi känner varandra för bra. Du ser glädten i min ja. ja, det vill jag faktiskt. Nej, men för, för mig är det. Och det har vi också pratat om i en annan podi, Askan. Ja, och, och Kenny. Så vi Känner du men... lite en Ja, det är jag. skulle jag säga, men, aj, ja. ehm, nej, men det som för mig och det är, så, det är lite så jag bedömer folk. Det är så här om du inte förstår vad jag pratar om när jag säger det här jag ska säga nu, då, är det liksom, då kommer inte jag att respektera dig inom träning. Mm. Och för mig man kan göra olika saker som träning i träning och som skapar den här känslan eller på tävling, man vill känna den här färgen och lukt och bara, ah, nu vill jag tävla men för mig att greppa en stång mm. det, är no det är någon form av magi för mig, det är, det, det är min där det ligger min passion den känslan, yeah. det kallar mot handen och lite ra raffligt mm. vad heter det? Ja. Det, det? det är för mig det här magiska ögonblicket, om jag pratar med någon som utgår, utger sig för att liksom, ah, men jag älskar i knäböj, säger vi, mm. om du inte får någon känsla när du greppar stången och mm. bara tittar på mig som ett frågetecken mm. när jag säger det då är det inte värd mycket mm. i mina ögon alltså. Nej men jag nu startar jag ju ut hakan med hela den här diskussionen för att var det offline diskussioner eller online? Nej men det är själva passionen. Jag är det någon som klappskäfter syns så här du jag Men om vi jag var ju ändå här där jag var långt inne i kanalerna fanns vi pratade tidigt digital. Så någonstans i botten så är det det som driver mig. Ja ja ja. Så så jag ville sitta inte av de som sitter och listan bara Herr Hansbacke och var skit. Nej men jag är ju också så En så kallad influencer Och kan nu ha varit det mer och kanske släppt det lite nu det är, inte, det är inte det vi snackar om Vi snackar om någonstans i min Jag kommer alltid gå tillbaka till kärnan av finns Det är det som driver mig För det, det, det, det, det är hela den här känslan Att nu ska jag gå in och göra en jobbig grej mm. Mm. Utan att de har fagrymd där mm. Men att man själv känner att Jag gav mig på det här Antingen fail eller jag går tillbaka nästa vecka ja. är det är det? Men det är ju där Det är jag, menar, jag känner ju er båda, Linnea lite mer men Aska, jag är, man, man, man förstår ju dig en, en eh, killar av vår sort känner igen en, en annan kille av vår sort, så jag förstår vad, förstår vad du drivs av men det är att man, man kan ju vara ute på sociala medier det är jättebra att vara ute eller skriva böcker eller skriva artiklar och drivas av att man vill ge andra det man själva har fått mm. och det är ju att inspirera och, och en gång i tiden så för vad är det nu, F 14 år sedan så höll jag på att dö eh, och låg för döden och det var ju det som var grunden till att jag startade strävan mm. för jag kände att oj jag har ju, allt det här och i träningen gett mig jag vill ge andra människor vad det har gett mig och i vilken form det har gett mig och hur jag tänkt och hur jag agerat och sen när jag har packat ihop det verket så ligger det där nu yeah, yeah. Eh, och inte någon form av titta på mig, och kolla vad bra jag är det, kan, det kanske har kommit något klipp när jag har gjort någon häftig militärpress titta tittar bara, bra jag är. Men, men det handlar snarare om att, att dela med sig tycker jag det är väl det finaste vi kan göra. Och drivas av att ge andra människor någonting. Och lyfta upp andra. Kan också vara, du, ja, det är ju väldigt, du är väldigt bra på ärskan till exempel. Du, älskar ju att, du drivs ju väldigt mycket av att lyfta upp andra människor det det. Jag, tycker det, jag, jag tycker det är väldigt bra, jag tycker det har blivit mer och mer mindre av det eftersom alla är så självcentriska Och sen vissa drivs av att trycka ner andra tycker jag idag mm. för att lyfta upp sig själv. Jag försöker vara en stark motpol mm. och det tycker jag är viktigt att kunna ge andra utrymme mm. Både i sina kanaler men också i verkligheten Ja, sen är det så också och Någonting som ni båda faktiskt är väldigt bra på Som jag vill nu I den här kanalen som vi får se till många Uppmanar mm. folk eh, Att göra är ju faktiskt att säga bra saker till folk Jag kommer mm. ihåg alltså, här, Några månader sen så, så fick jag ett sms av Arskan, bara Fan Linné, du, du är en jävligt bra kompis liksom. Du ställer alltid upp Och det är så här, mm. Han behöver inte göra det Nej. Men någonstans så kände han Jag vill säga det till René mm. Och för mig så värmer ju det något enormt Du är också väldigt bra på det När man träffar dig mm. och pratar med dig Då känner man verkligen Nu är jag här och nu kan ni lyssna på mig Alltså man, man blir väldigt bekräftad mm. Och det är väldigt fint mm. Och det är någonstans Att ta sig den tiden att lyssna på någon, Titta inte på telefonen samtidigt mm. Skicka ett sms eller ring ett samtal Eller säg något till någon Det kostar ingenting och, det är samma. och även för er som lever bara online Lägg en kommentar och säg mm. något positivt för det är ju så, så mycket negativitet i den här världen så att vi måste ha kärlek och respekt det måste vi absolut, det är ju det är ditt gamla mantra och det är lätt att tro att man, man är någonting annat än vad andra är och man, jag, jag försöker alltid påminna mig själv var, varje dag om att man kan alltid ge lite mer och inte bara ge till människor man känner för att ge människor man känner bekräftelse och uppmärksamhet, det är ju faktiskt det lättaste som finns mm -hmm. Men, men att också stanna till vid den okända och kanske ge en klapp på axeln eller några fina ord oavsett om det är man eller kvinna det är vad jag gör dagligen när jag är på gymmet men även när jag kliver in på hårstull Ica eller när, när, att försöka ge någonting litet varje dag åt lite olika håll det, för mig är det den finaste känslan jag kan få mm. i, i mig själv Ja <laughs> det är ett moment där För ja, er som inte ja, det, ser oss Det, det, det är insiktsfullt. Alltså. Ja. Det kan låta kryssigt Men det är på riktigt mm. Mm. Små, små positiva grejer Kostar ingenting att dela med sig Nej. Och jag tror att det där kommer mycket tillbaka till Den sidan Om jag får prata om mig själv Den sidan har jag nog <laughs> jag alltid idag, <laughs> Den sidan har jag alltid haft lite i mig Jag tror jag har fått den väldigt mycket från min mamma och pappa Men med erfarenhet så kommer sånt mer också ju äldre man blir för man vet själv vad det är man uppskattar mm -hmm. och man känner själv ett större värde i och jag tror att med åren så tror jag också att man känner ett ännu större värde i att ge eh, och ge någon form för den bekräft den känslan man får av sig själv när man har gett någon annan människa någonting eh, och med åren att få sig själv från andra att man är duktig och bra den den, jag ska inte säga att den rinner av men den betyder mindre och mindre och det betyder mer mig att ge och dela med mig och nu kanske jag inte gör det vid sociala medier men jag jobbar ju fortfarande som tränare och, och hela mina dagar handlar ju om att försöka ge i någon form mm. Men nu när man inte får följa dig så mycket på i det mediala bruset, take us through en dag i Kennys liv, är stenen med? Ja, sten. Känner sten. jag brukar säga det till folk när jag stöter på mig Då vi säga att det kan vara någon som bor uppe i Skellefteå Och dyker på mig ner i Stockholm wow, tjena strävan och så börjar man prata lite Men vad händer nu för tiden då? Ja, samma sak som ja. händer Så det hänger ingen Klockan ringer 04.40 Jag är första kunden på gymmet 06.00 Har jag varit fullbokad tränare nu i många, många år Och det är så fortsatt Så att och det är ju många av de kunder jag har är ju samma kunder som har varit med mig under alla år så att, eh, och sen så jag ska ha fem, sex kunder om dagen eh, helst fem max och sen tränar jag själv och sen går jag Västerbron fram och tillbaka och sen sitter jag vid stenen lite eller någon sten vid, vid vattnet. Det är inte alltid jag gör det, men jag, jag kan stå vid vatten, Men vatten och närheten till vatten- är ju allt varit centralt för mig. Och sen handlar det väldigt mycket om att ha lugn och ro. Eh, och försöka vara ut, utomhus så mycket som möjligt. Det behöver inte betyda att vara ute och vandra- eller ute i skogen. Men jag trivs inte så bra inomhus. Jag vill läsa ut i friska luften. Så att, eh, läser böcker. Samt vanligt. Eh, Kollar inte någonting på tv- man lever lugnt och sansat låter något man behöver göra själv vi får lyssna nu på Kandos mm -hmm. ord här men mm Kjellin -hmm. vi vet att du måste dra strax mm. men jag tänker om du skulle ge tre tips till eh, de som kanske är nya inom det här med träning och vill göra den resan, tre enkla tips hos vi då Ja, det här brukar vara en sån här fråga man landar in i. Och, och, den första blir att man landar i att tråkiga som många av oss som gillar att lyfta mycket skrot landar in i. och Det är rörlighetsträning. Och är man 20, 25, 30 så tycker man att det där bygger inte muskler. Så jag, jag, jag känner, nu har jag mig själv, jag har sagt det här så många gånger. Eh, det där bygger inte muskler så det behöver jag inte hålla på med. Eh, hårdare att bygga muskler, det, det är otroligt lätt faktiskt. Alla har bättre eller sämre genetik men det handlar bara om att överbelasta. Att vara vältränad det är någonting helt annat. Mycket muskler är inte samma sak som att vara vältränad. Och att på sikt lyckas hålla kan man hålla på i många år, vilket jag tror att om man har passion för träning, man vill hålla på när man är 35, 40, 45, 50, man vill aldrig sluta, så är grunden i att vara smart kring sådana delar. Och att hållas inte bara fastna med maskiner för maskiner på sikt skapar överbelastningsskador, eh, punkt slut och det, det kan man tycka att, att det är nice och det är nice, men det, så det gäller att, att pyssla med rörlighetsträning och eh, framförallt också det vi har varit inne på att logga ut Ta bort skrollandet, eh, Försöka få, få ner timmarna av social interaktion. Vi vill vara sociala men, men den lediga tiden vi har. Försöka kanske simma mot strömmen mot vart samhället är på väg. Att Vi behöver inte hela tiden jag kan bli lite ledsen till exempel när jag är ute och går morgonpromenaden nu för tiden, jag bor ut med vattnet det är ju knappt någon människa som lyssnar på vinden och fåglarna längre för att alla lyssnar på någonting och det är ju bra om man har en podd för då lyssnar ju folk på podden mm. men, <laughs> men, ja, men alla människor går liksom uppkopplade och lyssnar på andra ljud eller tittar på skärmar så var lite mer här och nu på planeten jorden syssla med rörlighetsträning och var inte rädd för att vila för det tar 15 år innan man förstår Vad kvalitativ vila gör Så det Jag hade väl tagit med mig det som ung Du fick ju det här med skärmar gratis Eftersom vi hade inte skärmar Men på 1900-talet mm. Något sånt Ja men det låter bra Vad säger du? Nej, jag bara sitter och myser För det, det är lite overkligt då. Det, är inte alltid man, det, kan säga, det är inte alla som Kan lura ut Ken Ur sin äh, lilla bubbla Så att, Men det Nej. har vi gjort idag jag är bara jäkligt nöjd med det Och jag, jag kommer själv lyssna på det här avsnittet När jag mm. behöver lite extra kärlek Det beror på förslacket <laughs> Det var det jag kom för, för att Förslacka med dig Det är min svar, Linné, när du frågade mig Med ja. smsen det låter vi vara osäkra. det är offline. Ja, det är, ah, okay. är, är vår ansträngningar. <laughs> <Ja. laughs> Den får inte askan nu. <laughs> det, det känns det bra. Ah, ja, ja, ja. All right. men, Jenny, tack för mm, för det bra, tack. Ja, jag, men, jag men, tack själv, tack själv. Jätte, jättestort att vara med. Jag uppskattar det. Tack. Jämliklar. Hoppas vi kan göra det mer när du ska. Ni kommer nu. <laughs> Kom nu <där. laughs> ja, ska, jag gå, ska jag komma någonstans, då kommer jag tillbaka till er. Ja, Riktigt ja. mm. mm. kul. Mm. Tack. Tack. Då får jag avsluta och säga kärlek och respekt då